Capitolul 11. Dumnezeu sau Eul? Introducere Fie Dumnezeu este dement, fie Eul. Dacă vei examina cu nepărtinire probele de ambele părți, îți vei da seama că așa și trebuie să fie. Nici Dumnezeu, nici Eul nu propun un sistem de gândire parțial. Fiecare în parte e logic în sine, dar sunt diametral opuse în toate privințele, așa că e imposibil să le fi loial doar parțial. Amintește-ți totodată că rezultatele lor sunt la fel de diferite ca temeliile lor, iar naturile lor, fundamental, ireconciliabile, nu pot fi reconciliate nulând între ele. Nimic din ce e viu nu este fără tată, căci viața e creație. De aceea, decizia ta e întotdeauna un răspuns la întrebarea, cine e tatăl meu? Și îi vei fi credincios tatălui pe care îl alegi. Dar ce ai spune celui care crede că această întrebare implică un conflict? Dacă tu ai făcut eul, cum poate eul să te fi făcut pe tine? Problema autorității rămâne în continuare singura sursă de conflict pentru că eul a fost făcut din dorința fiului lui Dumnezeu de al zămisli pe el. Eul nu e atunci decât un sistem delirant în care ți-ai făcut propriul tată, nu te îndoi de asta. Sună dement când o afirm cu deplină onestitate, dar Eul nu se uită niciodată cu deplină onestitate la ce face. Asta însă e dementa lui premiza, ascunsă cu grijă în umbra piatra unghiulară a sistemului său de gândire, și fie Eul pe care l-ai făcut tu e într-adevăr tatăl tău, fie întregului sistem de gândire este nefondat. Tu faci prin proiecție, dar Dumnezeu creează prin extindere. Piatra unghiulară a creației lui Dumnezeu ești tu, căci sistemul său de gândire e lumina. Aduse aminte de razele care stau acolo nevăzute. Pe măsură ce te apropii de centrul sistemului său de gândire, lumina devine tot mai clară. Pe măsură ce te apropii de temelia sistemului de gândire aleului, calea devine tot mai întunecată și mai obscură. Dar chiar și mica scânteie din mintea ta e de a ajuns să o lumineze. Lumina aceasta du o cu tine fără frică și ține -o cu curaj la temelia sistemului de gândire a leului. Fi dispus să-l judeci cu deplin onestitate, deschide umbra piatra groazei pe care se sprijină și scoate-o la lumină. Acolo vei vedea că s-a sprijinit pe un nonsens, că tot ce te-a umplut de frică nu a avut temei. Frate, faci parte din Dumnezeu și din mine. Când te vei uita în sfârșit la temelia eului fără să eziți, te vei uita și la a noastră. Vin la tine de la tatăl nostru să îți reofer totul. Nu l refuza ca să ți-e o sumbră piatră unghiulară, căci crotirea ei nu te va mântui. Îți dau lampa și voi merge cu tine. Nu vei face această călătorie singur. Te voi conduce la adevăratul tău tată, care are nevoie de tine, cum am și eu. Nu vrei să răspunzi la chemarea iubirii cu bucurie? Darurile paternității Ți-ai învățat nevoia de vindecare. Oare ai vrea să aduci fiimii altceva, recunoscându-ți nevoia de vindecare personală? Căci în asta stă începutul revenirii la cunoaștere, temelia pe care Dumnezeu va ajuta să reclădești sistemul de gândire pe care îl împărtășești cu el. Nici o piatră pe care o așez la temelia lui nu va rămâne fără binecuvântarea sa, căci vei reface tocmai locul sfânt în care îi lășluiește fiul, unde voiește el să îi fie fiul și unde îi și este. Indiferent în ce parte a minții fiului lui Dumnezeu refaci această realitate, ți-o refaci ție. Tu sălășluiești în mintea lui Dumnezeu cu fratele tău, căci Dumnezeu însuși nu a voit să fie singur. Să fii singur înseamnă să fii separat de infinit, dar cum e cu neputința așa ceva când infinitul nu are capăt? Nimeni nu poate fi dincolo de nelimitat, nelimitatul trebuind să fie pretutindeni. În Dumnezeu, al cărui univers este El însuși, nu există începuturi și sfârșituri. Te poți exclude oare din univers sau din Dumnezeu care este universul? Eu și tatăl meu una suntem cu tine, căci faci parte din noi. Chiar crezi că lui Dumnezeu îi poate lipsi sau că își poate pierde o parte? Dacă nu ai face parte din Dumnezeu, voia lui nu ar fi unificată. E de conceput așa ceva? Poate oare o parte a minții lui să nu conțină nimica? Dacă locul pe care îl ai în mintea lui nu poate fi ocupat decât de tine și dacă ocuparea lui de tine a fost crearea ta, fără tine ar exista un loc gol în mintea lui Dumnezeu. Extinderea nu poate fi blocată și nu are spații goale. Ea merge într-una, oricât de mult ar fi negată. Faptul că îi negi realitatea o poate opri în timp, dar nu în veșnicie. Iată de ce creațiile tale nu au încetat să fie extinse și iată de ce atât de multe lucruri îți așteaptă revenirea. Așteptarea e posibilă numai în timp, dar timpul nu are înțeles... Tu, care ai făcut amânarea, poți lăsa timpul în urmă recunoscând pur și simplu că nici începuturile, nici sfârșiturile nu au fost create de cel veșnic, care nu a pus limite creației sale, nici celor ce creează ca el. Nu cunoști acest lucru pur și simplu pentru că ai încercat să limitezi ce a creat el și crezi de aceea că toată creația e limitată. Cum să-ți recunoști creațiile atunci odată ce ai negat infinitul? Legile Universului nu permit contrazicere, ce e valabil pentru Dumnezeu, e valabil pentru tine. Crezând că ești absent din Dumnezeu, crezi că El este absent din tine. Infinitul nu are înțeles fără tine, iar tu nu ai înțeles fără Dumnezeu. Dumnezeu și Fiul Lui nu au capăt, căci noi suntem Universul. Dumnezeu nu este incomplet și nu e nici fără copii, deoarece nu a voit să fie singur și a creat un fiu ai doma Lui însuși. Nu-i nega fiul, căci cine fiind dispus să accepti paternitatea lui, ți-ai negat-o pe a ta. Vezi în creațiile lui pe fiul lui, că cele tale au fost create în cinstea lui. Universul iubirii nu se oprește din cauza că nu-l vezi tu și nici ochii te închiși nu și-au pierdut capacitatea de a vedea. Privește slava creației lui și vei învăța ce a păstrat Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu ți-a dat un loc în mintea lui care e al tău pentru totdeauna. Îl poți păstra însă numai dându-i după cum ți-a fost și dat. E posibil să fii singur oare acolo când ți-a fost dat din cauza că Dumnezeu nu a voit să fie singur? Mintea lui Dumnezeu nu poate fi împuținată, poate fi numai sporită, căci tot ce creează El are funcția de a crea. Iubirea nu limitează și ce creează ea nu este limitat. Să dai nelimitat e voia lui Dumnezeu pentru tine, căci numai asta îți poate aduce bucuria care e a Lui și pe care o voiește împărtășită cu tine. Iubirea ta e la fel de nețărmurită ca a lui pentru că este a lui. E posibil oare ca o parte din Dumnezeu să fie fără de iubirea lui și ca o parte a iubirii lui să fie conținută? Dumnezeu e moștenirea ta, singurul lui, dar fiind el însuși. Cum poți să dai altfel decât el de vrei să cunoști darul ce ți-l face? Da, atunci, nelimitat și nesfârșit, să învești ce mulți a dat el. Capacitatea ta de a-l accepta pe el depinde de cât ești dispus să dai ca el. Paternitatea ta și tatăl tău sunt una. Dumnezeu voiește să creeze și voia ta este a lui. Rezultă atunci că tu voiești să creezi din moment ce voia ta rezultă dintre a lui. Și fiind o extensie a voii lui, a ta trebuie să fie aceeași. Voia ta însă nu o cunoști, nimic ciudat în asta când îți dai seama că a nega este tot una cu a nu cunoaște. Voia lui Dumnezeu e aceea că ești fiul lui, negând-o pe aceasta îți negi propria ta voie și de aceea nu cunoști care e. Trebuie să întrebi care e voia lui Dumnezeu în toate, căci e a ta. Tu nu cunoști care e, dar Spiritul Sfânt ți-o aduce aminte pentru tine. Întreabă-l deci care e voia lui Dumnezeu pentru tine și îți va spune care e a ta. Nu ți se poate repeta prea des că nu o cunoști. De câte ori îți pare coercitiv ce îți spune Spiritul Sfânt, devine e doar faptul că nu ți-ai recunoscut voia. Proiecția eului face voia lui Dumnezeu să pară în afara ta, deci nu a ta. În această interpretare, pare posibil ca voia lui Dumnezeu și a ta să fie în conflict. Și atunci poate să pară că Dumnezeu își cere ce nu vrei să dai privându-te astfel de ce vrei. De așa ceva să fie în stare Dumnezeu care vrea doar voia ta? Voia ta e viața lui pe care el ți-a dat-o ție, chiar și în timp nu poți trăi separat de el. Somnul nu e moarte. Ce a creat el poate dormi, dar nu poate muri. Nemurirea este voia lui pentru fiul lui și voia fiului pentru el însuși. Fiul lui Dumnezeu nu își poate voi moartea pentru că tatăl lui e viață, iar fiul lui este ca el. Creația e voia ta pentru că e a lui. Nu poți fi fericit dacă nu îți faci cu adevărat voia un lucru pe care nu îl poți schimba pentru că este imoabil. E imoabil prin voia lui Dumnezeu și a ta, că altfel voia lui nu s-ar extinde. Ți-e frică să cunoști voia lui Dumnezeu, deoarece crezi că nu e a ta. Credința aceasta e toată boala ta și toată frica ta. Fiecare simptom al bolii și al fricii se naște de aici, că aceasta e credința ce te face să vrei să nu cunoști. Crezând-o, te ascunzi în întuneric, negând că lumina e în tine. Si se cere să ai încredere în Spiritul Sfânt numai pentru că vorbește pentru tine. El e vocea pentru Dumnezeu, dar nu uita că Dumnezeu nu a voit să fie singur. El își împărtășește voia cu tine, nu ți-o impune. Amintește-ți mereu că ce dă, el și ține, așa că nimic din ce dă nu îl poate contrazice. Tu, care îi viața, trebuie să o împărtășești ca să o cunoști, că ce a împărtăși este a cunoaște. Fericit ești tu care înveți ca a auzi voia tatălui tău este a-ți-o cunoaște pe a ta. Căci e voia ta să fii ca el, a cărui voie e să fie altfel. Voia lui Dumnezeu este ca fiul lui să fie una și unit cu el în unitatea lui. Iată de ce vindecarea e începutul recunoașterii că voia ta este a lui. Invitația la vindecare dacă boala este separare, decizia de a vindeca și de a fi vindecat e primul pas spre a recunoaște ce vrei cu adevărat. Fiecare atac o îndepărtează cu un pas și fiecare gând măduitor o aduce mai aproape. Fiul lui Dumnezeu are atât tată cât și fiu, fiind atât tată cât și fiu. Să unește a avea și a fi înseamnă să îți unești voia cu a lui, căci el ți se voiește pe el însuși. Iar tu îți te voiești lui, căci în înțelegerea perfectă pe care o ai despre el, știi că există o singură voie. Dar când ataci o parte din Dumnezeu și din împărăția lui, înțelegerea ta nu e perfectă, așa că ce vrei cu adevărat e pierdut. Vindecarea devine așadar o lecție de a dobândi înțelegere și cu cât o exersezi mai mult, cu atât devii mai bun ca student și ca profesor. Dacă ai negat adevărul, ce martor mai bun poți să ai la realitatea lui decât cei ce au fost vindecați de el? Fii atent însă să te numeri printre ei, căci vindecarea ta se înfăptuiește fiind dispusă-lite alături. Fiecare miracol pe care îl înfăptuiești vorbește de paternitatea lui Dumnezeu. Fiecare gând măduitor pe care îl accepti de la fratele tău sau din propria ta minte te învață că ești fiul lui Dumnezeu. În fiecare gândă unător pe care îl deții, oriunde la ai percepe, stă negarea paternității lui Dumnezeu și a apartenenței tale la fiime. Iar negarea e la fel de totală ca iubirea. Nu poți nega o parte din tine pentru că restul o să pare separat și de aceea fără înțeles. Și fiind fără înțeles pentru tine, nu îl vei înțelege. A nega înțelesul înseamnă a nu reuși să înțelegi. Te poți vindeca numai pe tine, căci numai Fiul lui Dumnezeu are nevoie de vindecare. Tu ai nevoie de ea pentru că nu te înțelegi și de aceea nu știi ce faci. Din moment ce ți-ai uitat voia, nu știi ce vrei cu adevărat. Vindecarea e un indiciu că vrei să întregești, iar disponibilitatea aceasta îți deschide urechile la vocea Spiritului Sfânt, al cărui mesaj e întregimea. El îți va da posibilitatea să mergi mult mai departe de vindecarea pe care vrei să o întreprinzi, căci lângă mica ta disponibilitate de a întregi, își va așeza propria lui voie de plină și o va întregi pe a ta. Oare de ce nu poate să înfăptuiască Fiul lui Dumnezeu cu paternitatea lui Dumnezeu în el? Și totuși, invitația trebuie să vină de la tine, căci ai învățat cu siguranță că oaspetele pe care îl înviți va să lui cu tine. Spiritul Sfânt nu poate vorbi unei gazde neprimitoare, pentru că nu va fi auzit. Oaspetele veșnic rămâne, dar vocea lui pălește în companie străină. El are nevoie de o ocrotirea ta numai din cauza că grija ta e un indiciu că îl vrei. Gândește ca el chiar câtuși de puțin și mica scânteie devine o lumină aprinsă ce îți umple mintea așa încât el să devină singurul tău oaspete. De câte ori poftești eul înăuntru, reduci primirea pe care o faci lui. El va rămâne, dar te-ai aliat împotriva lui. Indiferent ce călătorie alegi să întreprinzi, el va merge cu tine așteptând. Poți să ai încredere de plină în răbdarea lui, căci nu poate părăsi o parte a lui Dumnezeu, dar tu ai nevoie de mult mai mult decât răbdare. Nu-ți vei afla odihna până nu-ți cunoști funcția și până nu ți-o îndeplinești, căci numai așa voia ta și cea a tatălui tău se vor uni pe deplin. Al avea înseamnă a fi ca el, iar el ți s-a dat ție. Tu care îl ai pe Dumnezeu trebuie să fii ca Dumnezeu, căci funcția lui a devenit a ta odată cu darul lui. Reinvita această cunoaștere în mintea ta și nu lăsa să intre nimic din ce ar putea să o facă obscură. Oaspetele pe care ți a trimis Dumnezeu te va învăța cum să o faci, dacă recunoști mica scânteie și ești dispus să o lași să crească. Disponibilitatea ta nu trebuie să fie perfectă, pentru că a lui este. Dacă vrei să îi oferi doar un locșor, el ți-l va lumina atât de tare încât îl vei lăsa bucuros să crească. Și prin creșterea aceasta vei începe să îți amintești creația. Vrei să fii o a eului sau gazda lui Dumnezeu? Vei accepta doar pe cine inviți. Ești liber să determin cine va fi oaspetele tău și cât va rămâne cu tine. Dar nu e o libertate reală, căci mai depinde de felul în care o vezi. Spiritul Sfânt e de față, deși nu te poate ajuta fără să-l inviți, iar Euul nu e nimic, fie că îl inviți să intre, fie că nu îl inviți. Libertatea reală depinde de găzduirea realității și, dintre oaspeții tăi, numai Spiritul Sfânt e real. Afla atunci cine lășluiește cu tine recunoscând ce e deja de față și nu te mulțumi cu mângâietorii imaginari, căci mângâietorul lui Dumnezeu este în tine. Din întuneric la lumină Când ești puizat, amintește-ți că ți-ai făcut rău. Mângăietorul tău te va odihni, dar tu nu o poți face. Nu știi cum, căci dacă ai ști, nu te-ai fi putut puiza. Dacă nu ți-ai face rău singur, nu ai putea suferi nici cum niciodată, căci nu e voia lui Dumnezeu pentru fiul său. Durerea nu ține de el, căci el nu știe de atac și pacea lui te împresoară în tăcere. Dumnezeu e foarte silențios, căci nu e niciun conflict în el. Conflictul e rădăcina tuturor relelor, căci orb fiind, nu vede pe cine atacă, dar îl atacă întotdeauna pe fiul lui Dumnezeu, iar fiul lui Dumnezeu ești tu. Fiul lui Dumnezeu are într-adevăr nevoie de mângâiere, căci nu știe ce face din moment ce crede că voia lui nu e a lui. Împărăția e a lui și totuși rătăcește fără casă. Acasă în Dumnezeu se simte singur și fără prieteni printre toți frații săi. Oare ar lăsa Dumnezeu să fie adevărat așa ceva când el însuși nu a voit să fie singur? Și dacă voia ta este a lui, nu poate fi adevărat în ce te privește, pentru că nu e adevărat în privința lui. O puiule, dacă ai ști ce îți voiește Dumnezeu, bucuria ta ar fi de plină, iar ce voiește el s-a întâmplat, căci a fost adevărat întotdeauna. Când va veni lumina și vei spune, voia lui Dumnezeu este a mea, Vei vedea o asemenea frumusețe încât vei ști că nu vine de la tine. Din bucuria ta vei crea frumusețe în numele Lui, căci bucuria ta nu va putea fi mai reținută decât a Lui. Mica lume pustie va dispărea neant și inima ți se va umple de atâta bucurie încât vei sări direct în cer și direct în prezența Lui Dumnezeu. Nu ți pot spune cum va fi căci inima nu ți-e pregătită. Îți pot spune însă și îți reamintesc deseori că Dumnezeu îți voiește ție ce își voiește lui, iar ce își voiește el îți aparține. Calea nu e grea, dar este foarte diferită. A ta este calea durerii, de care Dumnezeu nu știe nimic. E într-adevăr o cale grea și foarte solitară. Frica și chinul sunt oaspeții tăi care merg cu tine și stau cu tine tot drumul. Călătoria în întuneric însă nu e calea Fiului lui Dumnezeu. Pășește în lumină și nu-ți vedea întunecații tovarăși de drum, căci nu sunt tovarăși demn de Fiul lui Dumnezeu care a fost creat din lumină și în lumină. Marea lumină te înconjoară mereu și emană din tine. Cum poți să îți vezi întunecații tovarăși de drum într-o asemenea lumină? Dacă îi vezi, e doar pentru că cănești lumina, dar neagă-i pe ei în schimb, căci lumina e aici și limpe de calea. Dumnezeu nu îi ascunde nimic fiului său, chiar dacă fiul vrea să se ascundă. Fiul lui Dumnezeu însă nu își poate ascunde slava, căci Dumnezeul voiește slăvit și i-a dat lumina care strălucește în el. Nu-ți vei pierde drumul niciodată, căci te conduce Dumnezeu. Când rătăcești, nu faci și decât să întreprinzi o călătorie nereală. Întunecații tovareși de drum, calea întunecată, sunt toate niște iluzii. Întoarce-te spre lumină, căci mica scânteie din tine e parte dintr-o lumină atât de mare, încât te poate scoate din tot întunericul pentru totdeauna. Căci tatăl tău este creatorul tău și ești ca el. Copiii luminii nu pot să lăștuie în întuneric, căci întunericul nu este în ei. Nu te lăsa înșela de mângâietorii întunecați și nu îi lăsa niciodată să pătrundă în mintea Fiului lui Dumnezeu, căci și nu au loc în Templul Său. Când ești tentat să îl negi, adu-ți aminte că nu există alți Dumnezei de pus înaintea lui și acceptă în pace voia pe care ți-o voiește, căci nu o poți accepta altfel. Numai mângâietorul lui Dumnezeu te poate mângâia. În liniștea Templului Său, El așteaptă să-ți dea pacea care e a ta. Dă pacea lui ca să poți intra în Templu și să o găsești așteptându-te, dar să fii sfânt în prezența lui Dumnezeu, căci nu vei cunoaște altfel că ești acolo. Căci ce nu e ca Dumnezeu nu poate pătrunde în mintea lui, pentru că nu a fost gândul lui și de aceea nu îi aparține. Iar mintea ta trebuie să fie la fel de pură ca a lui, dacă vrei să cunoști ce îți aparține. Păzește-i Templul cu grijă, căci el însuși stă acolo și să lășluiește în pace. Nu poți intra în prezența lui Dumnezeu, avându-i alături pentru necații tovarăși de drum, dar nu poți intra nici singur. Toți frații tăi trebuie să intre cu tine, căci până nu îi vei accepta pe ei, nu poți să intri tu, căci nu poți înțelege întregimea până nu ești întreg și nicio parte din fiu nu poate fi exclusă dacă fiul ține să știe întregimea tatălui său. În mintea ta poți să accepti întreaga fiime și să o binecuvintezi cu lumina pe care i-a dat-o tatăl tău. Atunci vei fi demn să locuiești cu el în templu, pentru că e voia ta să nu fii singur. Dumnezeu își binecuvintează fiul de apururi. Dacă vrei să îl binecuvintezi în timp, vei fi în veșnicie. Timpul nu te poate separa de Dumnezeu dacă îl folosești în folosul celor veșnice. Moștenirea fiului lui Dumnezeu Nu uita niciodată că fiimea e mântuirea ta, căci fiimea e sinele tău. Ca și creație dumnezeiască sinele e al tău și, aparținându-ți, ție e al său. Sinele tău nu are nevoie de mântuire, dar mintea ta are nevoie să învețe ce este mântuirea. Nu ești mântuit de ceva, ci ești mântuit pentru slavă. Slava e moștenirea ta, dată-ți de creatorul tău ca să o poți extinde. Dar dacă urăști o parte a sinelui tău, toată înțelegerea ta se pierde, pentru că te uiți fără iubire la ce a creat Dumnezeu să fii tu. Și întrucât ce a creat El face parte din El, îi negi locul în propriul lui altar. Cum poți să știi că ești acasă dacă încerci să-L lași fără casă pe Dumnezeu? Poate oare fiul să-și nege tatăl fără să creadă că tatăl l-a negat pe el? Legile lui Dumnezeu sunt făcute numai pentru a te proteja și nu sunt niciodată în zadar. Prin ce treci, când îți negi tatăl, e tot pentru a te proteja, căci puterea voi tale nu poate fi împuținată fără intervenția contrară a lui Dumnezeu și orice limitare a puterii tale nu e voia lui Dumnezeu. De aceea, ia aminte numai la puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu pentru a te mântui, amintindu-ți că e a ta pentru că e a lui și alătură-te fraților tăi în pacea lui. Pacea ta stă în nelimitarea ei. Limitează pacea pe care o împărtășești și sinele tău va trebui să ți fie recunoscut. Fiecare altar în china lui Dumnezeu face parte din tine, căci lumina creată de el e una cu el. Chiar vrei să tai un frate de la lumina care e a ta? Nu ai face-o dacă ți-ai seama că poți întuneca doar propria ta minte. Cum îl aduci înapoi pe el, așa te vei întoarce tu. Asta e legea lui Dumnezeu pentru protecția întregimii fiului său. Numai tu te poți văduvi de ceva. Nu te opune acestei înțelegeri, căci e cu adevărat începutul mijirii luminii. A dus aminte totodată că negarea acestui simplu fapt ia multe forme și trebuie să înveți să le recunoști și să li te opui cu fermitate, fără excepție. Etapa aceasta e un pas teritoriu în redeșteptare. Fazele inițiale ale acestei schimbări totale sunt deseori destul de dureroase, căci atunci când nu se mai aruncă vina în afară, există o puternică tendință de a ține vina în interior. E greu la început să-ți dai seama că e exact același lucru, căci nu e nicio deosebire între interior și exterior. Dacă frații tăi fac parte din tine și îi de văduvirea ta, te și pe tine și nu te poți învinui pe tine fără să îi și pe ei. Iată de ce învinuirea trebuie desfăcută și nu văzută altundeva. Aruncă vina asupra ta și nu te vei putea cunoaște, căci numai Eul învinuiește. Învinuirea de sine este așadar o formă de identificare cu Eul și tot un mecanism de apărare al Eului, exact ca învinuirea altora. Nu poți intra în prezența lui Dumnezeu dacă îi ataci fiul. Când fiul său își înalță vocea să își laude creatorul, el va auzi vocea pentru tatăl său. Dar Creatorul nu poate fi lăudat fără Fiul Său, căci slava lor e împărtășită și ei sunt slăviți împreună. Cristos e la altarul lui Dumnezeu, așteptând să i întâmpine Fiul, dar vină întru totul fără condamnare, căci altfel o să crezi că ușa e zăvorâtă și că nu poți intra. Ușa nu e zăvorâtă și e cu neputință să nu poți intra unde te vrea Dumnezeu. Iubește-te însă cu iubirea lui Hristos, căci așa te iubește Tatăl tău. Poți refuza să intri, dar nu poți zăvorâ ușa pe care o ține deschisă Hristos. Vino la mine, cel ce ți-o ține deschisă, căci nu se poate închide cât trăiesc și de trăit trăiesc de pururea. Dumnezeu e viața mea și a ta și fiului său, Dumnezeu nimica nu îi refuză. La altarul lui Dumnezeu, Hristos își așteaptă refacerea în tine. Dumnezeu își cunoaște fiul total lipsit de vină cum e el și la el se ajunge apreciindu-i fiul. Hristos așteaptă să accepti că El nu e altul decât tine și că întregimea Lui nu e decât a ta, căci Hristos e Fiul lui Dumnezeu care trăiește în Creatorul Lui și strălucește de slava ta. Hristos este extensia iubirii și a minunăției Lui Dumnezeu, la fel de desăvârșit ca și Creatorul Lui și de împăcat cu El. Binecuvântat e Fiul lui Dumnezeu, a cărui strălucire e a Tatălui Său și a cărui slavă voiește să o împărtășească după cum o împărtășește și Tatălui cu El. Nu există condamnare în fiu, căci nu există condamnare în tată. Împărtășind desăvârșit a iubirea tatălui, fiul trebuie să împărtășească ce îi aparține lui, căci nu îi va cunoaște al minter, nici pe tată, nici pe fiu. Pace ție, cel ce odihnești în Dumnezeu și în care odihnește întreaga fiime. Dinamica eului Nimeni nu poate scăpa de iluzii dacă nu le privește, căci neprivirea lor e modul în care sunt protejate. Nu e nevoie să fugi de iluzii, căci nu pot fi periculoase. Suntem gata să privim mai atent sistemul de gândire al leului, pentru că împreună avem lampa ce îl va spulbera și din moment ce îți dai seama că nu-l vrei, trebuie să fii gata. Să o facem cu mult calm, căci nu facem decât să căutăm onest adevărul. Dinamica eului va fi lecția noastră o vreme, căci trebuie să îl privim mai întâi pe acesta înainte de a vedea dincolo de el din moment ce l-ai făcut real. Vom desface greșeala aceasta împreună cu mult calm și ne vom îndrepta apoi privirea dincolo de ea spre adevăr. Ce altceva e vindecarea decât îndepărtarea a tot ce stă în calea cunoașterii? Și cum altfel poți pulbera iluziile decât uitându-te direct de la ele fără să le protejezi? Nu te teme, deci, că și ce vei privi e tocmai sursa fricii și începi să înveți că frica nu este reală. De asemenea înveți că efectele ei pot fi spulberate pur și simplu negându-le realitatea. Pasul următor e evident acela de a recunoaște că tot ce nu are efecte nu există. Legile nu operează în gol și ce duce la nimic nu s-a întâmplat. Dacă realitatea e recunoscută prin extinderea ei, ce duce la nimic nu poate fi real. Nu te teme atunci să privești frica pentru că nu poate fi văzută. Claritatea desface confuzia prin definiție și privirea întunericului prin lumină trebuie să l spulbere. Să începem această lecție de dinamică. a eului înțelegând că expresia însăși nu înseamnă nimic, că își conține tocmai contradicția în termeni care o face lipsită de înțeles. Dinamica implică puterea de a face ceva, iar întreaga falsitate a separării stă în credința că eul are puterea de a face orice. Eul ți se pare înfricoșător din cauza acestei credințe, dar adevărul este foarte simplu. Toată puterea ține de Dumnezeu. Ce nu ține de El nu are putere să facă nimic. Când privim Eul atunci, nu vorbim de dinamică, ci de deliruri. Desigur, poți să observi un sistem delirant fără frică, fiindcă dacă sursa lui nu e reală, nu poate avea efecte. Fica apare nepotrivită într-un mod mai evident decât recunoști obiectivul eului care e lipsit atât de clar de orice noimă, încât orice efort în direcția lui e irosit inevitabil pe nimic. Foarte explicit, obiectivul eului e propria lui autonomie, așa că, de la bun început, scopul lui e separarea, suficiența de sine și independența de orice altă putere decât cea proprie. Iată de ce eul e simbolul separării. Fiecare idee are un scop, iar scopul ei e întotdeauna consecința firească a ce este ea. Tot ce vine din eu e consecința firească a principalei lui credințe, iar modul de a-i desface rezultatele e pur și simplu acela de a recunoaște că sursa lor nu e firească, nefiind în concordanță cu firea ta adevărată. Am spus mai înainte că a voi contrar lui Dumnezeu înseamnă a dori în deșert și nu a voi în serios. Voia lui e una pentru că extensia acestei voi nu poate fi diferită de a însăși. Conflictul real pe care îl resimți atunci e între dorințele deșarte ale eului și voia lui Dumnezeu pe care o împărtășești. Să fie oare un conflict real? Îți revine independența creației, nu a autonomiei. Întreaga ta funcție creatoare stă în ta dependență de Dumnezeu, a cărui funcție și o împărtășește cu tine. Fiind dispus să o împărtășească, el a devenit la fel de dependent de tine cum ești și tu de el. Nu îi atribuie aroganța euului celui ce voiește să nu fie independent de tine. El te-a inclus în autonomia lui. Poți crede oare că autonomia are înțeles separat de el? Credința în autonomia Eului te costă cunoașterea dependenței tale de Dumnezeu în care stă libertatea. Eul vede în toată dependența o amenințare și ți-a sucit până și dorul de Dumnezeu într-un mijloc de a se instala pe el. Dar nu te lăsa amăgit de interpretarea pe care o dă conflictului tău. Eul atacă întotdeauna în folosul separării, crezând că are puterea să o facă, el nu face altceva, căci obiectivul autonomiei sale nu e altceva. Eul e total derutat în privința realității, dar nu își pierde din vedere obiectivul. E mult mai inteligent decât tine, pentru că e cât se poate de sigur de scopul său. Tu ești derutat pentru că nu ți-l recunoști pe al tău. Trebuie să recunoști că ultimul lucru de care ar vrea euul să îți dai seama e faptul că ți-e frică de el, căci dacă ți-ar stârni frică, ți-ar diminua independența și ți-ar slăbi puterea. Dar singurul mod în care îți reclamă loialitatea e acela de a pretinde că el îți poate da putere. Fără credința aceasta nu l-ai ascultat deloc. Cum poate atunci să își continue existența dacă îți dai seama că, acceptându-l, te micești și te lipsești de putere? Eul îți poate îngătui și chiar îți îngăduie să te consideri încrezut, incredul, inima ușoară, distant, lipsit de profunzime afectivă, dur, indiferent, chiar disperat, dar nu și plin de frică. Minimalizarea fricii și nu desfacerea ei e truda constantă a eului, fiind chiar o iscusință la care se pricepe foarte bine. Cum poate propovădui separarea fără să o susțină prin frică și l-ai asculta oare dacă ai recunoaște că tocmai asta face? Recunoașterea că tot ce pare să te separe de Dumnezeu e numai frica, indiferent ce formă ea și, independent de cum vrea să o resimți, este așadar principala amenințare la adresa eului. Conștientizarea acestui lucru îi zdruncină până temelii visul autonomiei, căci, deși admiți o falsă noțiune de independență, nu vei accepta prețul fricii dacă îl recunoști. Ori acesta este prețul și eul nu îl poate minimaliza... Dacă scap iubirea din vedere, te scape pe tine și trebuie să îți fie frică de irealitate din cauza că te-ai negat. Crezând că ai reușit să atace adevărul, crezi că atacul are putere, așa că ai ajuns pur și simplu să te temi de tine însuți și nimeni nu vrea să găsească ce crede că l-ar distruge. Dacă obiectivul autonomiei eului ar putea fi înfăptuit, scopul lui Dumnezeu ar putea fi zădărnicit, ceea ce este imposibil. Doar învățând ce este frica poți învăța, la urma urmei, să distingi posibilul de imposibil și falsul de adevărat. Potrivit învățăturii eului, obiectivul lui poate fi înfăptuit și scopul lui Dumnezeu nu poate. Potrivit învățăturii Spiritului Sfânt, doar scopul lui Dumnezeu poate fi înfăptuit și s-a înfăptuit deja. Dumnezeu e tot atât de dependent de tine cât ești și tu de El, ce autonomia Lui o cuprinde pe a ta și este de aceea incompletă fără ea. Îți poți stabili autonomia doar identificându-te cu El și îndeplinindu-ți funcția după cum există cu adevărat. Eul crede că fericirea e înfăptuirea obiectivului său, dar ție ți-e dat să cunoști că funcția Lui Dumnezeu este a ta și că fericirea nu poate fi găsită independent de voia voastră îngemânată. Recunoaște numai că obiectivul eului pe care l-ai urmărit cu atâtă sârguință ți-a adus doar frică și îți va fi greu să susții că frica este fericire. Susținut de frică, tocmai asta vrea eul să te facă să crezi. Dar Fiul lui Dumnezeu nu e dement și nu poate crede așa un lucru. Lasă-l să-l recunoască numai și nu-l va accepta. Căci numai un dement ar alege frica în locul iubirii și numai un dement ar crede că iubirea poate fi obținută prin atac. Dar cine e sănătos la minte își dă seama că numai atacul poate produce frică, de care îl protejează complet iubirea lui Dumnezeu. Eul analizează, Spiritul Sfânt acceptă. Aprecierea întregimii vine numai prin acceptare, că ce a analiza înseamnă a descompune sau a fragmenta. Încercarea de a înțelege totalitatea prin descompunerea ei e clar modul tipic contradictoriu în care Eul abordează totul. Eul crede că puterea, înțelegerea și adevărul stau în separare și că pentru a statornici această credință trebuie să atace. Inconștient că o asemenea credință nu poate fi statornicită și obsedat de convingerea că separarea este mântuire, Eul atacă tot ce percepe, descompunând totul în părți mici, decuplate, fără legături care să aibă un înțeles și de aceea fără niciun înțeles. Eul va înlocui întotdeauna înțelesul cu haosul căci dacă separarea este mântuire, armonia e amenințare. Interpretările date de eu legilor percepției sunt, și trebuie să fie, exact opusul celor date de Spiritul Sfânt. Euul se concentrează asupra greșelii și trece cu vederea adevărul. El acordă realitate fiecare eror pe care o percepe și conchide în urma unui sofism tipic, că, din cauza erorii, un adevăr consecvent precis e lipsit de înțeles. Pasul următor atunci e evident. Dacă un adevăr consecvent e lipsit de înțeles, inconsecvența trebuie să fie adevărată. Ținând greșeala clar în minte și protejând ce a făcut ca real, Eul trece la următorul pas în sistemul lui de gândire. Greșala e reală și adevărul e greșeală. Eul nu face nicio încercare de a înțelege acest lucru și e clar de neînțeles, dar face toate încercările posibile de a-l demonstra și face asta constant. Analizând ca să atace înțelesul, Eul reușește să-l scape din vedere și rămâne cu o serie de percepții fragmentate pe care le unifică în favoarea lui. Acesta atunci devine universul pe care îl percepe și tocmai acest univers la rândul lui devine felul în care își demonstrează propria realitate nu subaprecia puterea de atracție pe care o au demonstrațiile eului asupra celor ce vor să asculte. Percepția selectivă își alege atent mărturiile, iar mărturile ei sunt consecvente. Argumentele care susțin demența sunt solide pentru demenți, ci raționamentul sfârșește la începutul lui și niciun sistem de gândire nu își transcende sursa. Dar un raționament fără înțeles nu poate demonstra nimic, iar cei ce sunt convinși de el precis delirează. Poate oare Eul să predea cu adevărat când trece cu vederea adevărul? Poate oare să perceapă ce a negat? Mărturile lui dovedesc într-adevăr că a negat, dar nu și ce a negat. Eul se uită drept la tată și nu l vede, că ce a negat fiul? Tu vrei să îți reamintești tatăl? Acceptă-i fiul și ți-l vei aminti. Nimic nu poate demonstra nevrenicia fiului său, căci nimic nu poate dovedi adevărul unei minciuni. Ce vezi din fiul lui, prin ochii lui, e o demonstrație că fiul lui nu există, dar unde este fiul trebuie să fie tatăl. Acceptă un lucru pe care Dumnezeul nu îl neagă și lucrul respectiv își va demonstra adevărul. Martorii de partea lui Dumnezeu stau în lumina lui și văd ce a creat. Tăcerea lor este indiciul că l-au văzut pe fiul lui Dumnezeu și în prezența lui Hristos nu trebuie să demonstreze nimic, căci Hristos le vorbește de sine și de tatălui. Sunt tăcuți pentru că le vorbește Hristos și cuvintele rostite de ei sunt ale lui. Fiecare frate pe care îl întâlnești devine martor fie de partea lui Hristos, fie de partea Eului, în funcție de ce percepi în el. Fiecare te convinge de ce vrei să percepi și de realitatea împărăției la care ai ales să veghezi. Tot ce percepi e o mărturie la sistemul de gândire pe care îl vrei adevărat. Fiecare frate are puterea să te elibereze dacă alegi să fii liber. Nu poți accepta o mărturie falsă despre el decât dacă a evocat mărturii false împotriva lui. Dacă nu-ți vorbește de Hristos, nu i-ai vorbit de Hristos nici tu. Nu-ți auzi decât propria voce și, de vorbește prin tine Hristos, îl vei auzi. Trezirea la izbăvire E imposibil să nu crezi ce vezi, dar e la fel de imposibil să vezi ce nu crezi. Percepțiile se construiesc pe baza experienței, iar experiența duce la credințe. Percepțiile nu se stabilizează până nu se fixează credințele. Prin urmare, ce crezi, chiar vezi. Iată ce am vrut să se înțeleagă prin fericist cei ce nu au văzut și au crezut, căci cei ce cred în înviere o vor vedea. Învierea e triumful de al lui Hristos asupra eului nu prin atac, ci prin transcendență, căci Hristos se ridică într-adevăr deasupra eului și a tuturor lucrărilor acestuia și se suie la tatăl și la împărăția sa. Vrei să iei parte la înviere sau la răstignire? Vrei să-ți condamn frații sau să-i eliberezi? Vrei să-ți transcenzi închisoarea și să te sui la tatăl? Aceste întrebări sunt toate una și aceeași și li se răspunde la toate deodată. A existat multă confuzie referitor la ce înseamnă percepția, căci cuvântul e folosit atât pentru conștiență cât și pentru interpretarea conștienței. Dar nu poți fi conștient fără interpretare, căci ce percepi este interpretarea ta. Cursul acesta e cât se poate de clar. Dacă nu îl vezi cu claritate, înseamnă că îl interpretezi în defavoarea lui și de aceea nu îl crezi. Și, din moment ce credința determină percepția, nu percepi ce înseamnă și de aceea nu îl accepti. Experiențe diferite însă duc la credințe diferite și odată cu ele la percepții diferite. Căci percepțiile se învață odată cu credințele și experiența chiar te învață. Eu te conduc spre un nou tip de experiență pe care vei deveni tot mai puțin dispus să o negi. E ușor să înveți de la Hristos, căci perceperea cu El nu implică absolut nicio sforțare. Percepțiile lui sunt conștiența ta firească și nu te obosesc decât distorsiunile introduse de tine Lasă Cristosul din tine să interpreteze pentru tine și nu încerca să limitești ce vezi prin credințe mici și înguste nedemne de Fiul lui Dumnezeu Căci până nu intră Cristos în cei se cuvine, Fiul lui Dumnezeu se va vedea fără tată Eu sunt învierea ta și viața ta, tu viețuiești în mine pentru că viețuiești în Dumnezeu și toți viețuiesc în tine după cum viețuiești și tu în toți Oare poți atunci să percepi nevrenicia într-un frate fără să o percepi în tine? Și poți să o percepi în tine fără să o percepi în Dumnezeu? Crede în înviere pentru că s-a înfăptuit și s-a înfăptuit în tine. Asta e la fel de adevărat acum pe cât va fi întotdeauna, căci învierea e voia lui Dumnezeu ce nu cunoaște nici timp, nici excepții. Dar să nu faci excepții nici tu, căci nu vei percepe ce s-a înfăptuit pentru tine. Căci ne suim la Tatăl împreună, după cum a fost la început, este acum și va fi în veci, că așa e firea Fiului lui Dumnezeu, după cum l-a creat Tatălui. Nu subaprecia puterea devoțiunii Fiului lui Dumnezeu, nici puterea pe care o are asupra lui Dumnezeul la care se închină, căci se pune singur la altarul propriului Dumnezeu, fie că e Dumnezeul pe care l-a făcut, fie Dumnezeul care l-a creat. Iată de ce înrobirea lui e la fel de totală ca libertatea lui, căci se va supune doar Dumnezeului pe care îl acceptă. Dumnezeul răstignirii cere să răstignească și cei ce îi se închină se supun. În numele lui se răstignesc, crezând că puterea Fiului lui Dumnezeu se naște din sacrificiu și durere. Iar Dumnezeul învierii nu cere nimic, căci nu e voia lui să ia. El nu cere ascultare, căci ascultarea implică supunere. Nu vrea decât să înveți voia ta și să o urmezi, nu în spiritul sacrificiului și al supunerii, ci în voioșie a libertății. vierea trebuie să ți câștige loialitatea cu voioșie, căci e simbolul bucuriei. Toată puterea ei de a captiva stă în faptul că reprezintă ce vrei să fii. Libertatea de a lăsa în urmă tot ce te rănește, te umilește și te înspăimântă nu ți se poate impune, dar ți se poate oferi prin grația lui Dumnezeu. Și o poți accepta prin grația sa, căci Dumnezeu e plin de grație cu fiul său, acceptându-l fără rezerve ca al său. Cine atunci este al tău? Tatăl ți-a dat tot ce e al său și el însuși e al tău cu ei. Păzește-i în învierea lor, căci altfel nu te vei trezi în Dumnezeu, înconjurat în siguranță de cei al tău de apururi. Nu-ți vei găsi pacea până nu scoți cu ele din mâinile fiului lui Dumnezeu și nu ei și ultimul spinde pe frunte. Iubirea lui Dumnezeu îi impresoară fiul pe care Dumnezeul răstignirii îl condamnă. Nu preda că a murit în zadar, predă în schimb că nu a murit, demonstrând că trăiesc în tine. Căci desfacerea răstignirii fiului lui Dumnezeu e lucrarea izbăvirii în care fiecare are un rol de o valoare egală. Dumnezeu nu judecă nevinovatul fiu. De vreme ce i s-a dat lui, cum ar putea să fie altfel? Te-ai țintuit pe o cruce și ți-ai pus pe cap cu nună de spin. Dar nu îl poți răstigni pe fiul lui Dumnezeu, căci voia lui Dumnezeu nu poate să moară. Fiul lui a fost izbăvit de propria lui răstignire și nu îl poți ceda morții pe cel căruia Dumnezeu i-a dat viață veșnică. Visul răstignirii îți șade încă greu pe pleoape, dar ce vezi în vise nu e realitate. Cât îl percepi răstignit pe fiul lui Dumnezeu, dormi și când crezi că îl poți răstigni, ai doar coșmarul. Tu care începi să te trezești, mai ești conștient de vise și nu le-ai uitat încă. Uitarea viselor și conștiința lui Hristos vin odată cu trezirea altora să ți împărtășească izbăvirea. Te vei trezi la propria ta chemare, căci chemarea de a te trezi e tău. Dacă trăiesc în tine, ești traz, dar trebuie să vezi lucrările pe care le fac prin tine, că altfel nu vei percepe că ți le-am făcut. Nu pune limite la ce crezi că pot face prin tine, că altfel nu vei accepta ce pot face pentru tine. Dar s-a făcut deja și dacă nu dai tot ce ai primit, nu vei cunoaște că izbăvitorul tău este viu și că te-ai trezi cu el. Izbăvirea se recunoaște doar împărtășind-o. Fiul lui Dumnezeu e mântuit. Adui fiimii doar această conștiență și vei avea un rol de izbăvire la fel de valoros ca al meu, căci rolul tău trebuie să fie ca al meu dacă îl înveți de la mine. De crezi că e al tău, e limitat, îl limitez pe al meu. Miracolele nu au ordine a dificultății pentru că toți fiii lui Dumnezeu sunt de o valoare egală și egalitatea lor e unitatea lor. Întreaga putere a lui Dumnezeu e în fiecare parte a sa și nimic din ce îi contrazice voia nu e nici mare, nici mic. Ce nu există nu are talie, nici măsură lui Dumnezeu toate îi sunt cu putință iar lui Hristos îi este dat să fie ca Tatăl condiția a realității în felul în care o percepi, lumea nu poate să fi fost creată de Tatăl, căci lumea nu e cum o vezi tu. Dumnezeu a creat doar ce e veșnic, iar tot ce vezi tu e perisabil, de aceea trebuie să existe o altă lume pe care nu o vezi. Biblia vorbește de un nou cer și de un nou pământ, dar nu poate fi adevărat literalmente, căci cele veșnice nu sunt recreate. A percepe din nou e doar a repercepe, implicând că înainte sau între timp nu ai perceput deloc. Ce e atunci lumea ce îți așteaptă percepția când o vezi? Fiecare gând iubitor pe care l-a avut vreodată Fiul lui Dumnezeu e veșnic. Gândurile iubitoare pe care le percepe mintea lui în lumea aceasta sunt singura realitate a lumii. Ele sunt tot percepții căci mai crede că este separat. Dar sunt veșnice pentru că sunt iubitoare. Și iubitoare fiind, ele sunt ca tatăl și de aceea nu pot muri. Lumea reală poate efectiv să fie percepută. Nu trebuie decât să fii dispus să nu percepi altceva căci dacă percepi binele și răul deopotrivă, accepti falsul și adevăratul deopotrivă și nu faci distinție între ele. Euul poate să vadă câteva bine, dar niciodată nu mai bine. Iată de ce percepțiile lui sunt atât de variabile. El nu respinge binele în întregime, căci nu ai putea să accepti așa ceva, dar adaugă întotdeauna ceva nereal la real, încurcând astfel iluzia cu realitatea, căci percepțiile nu pot fi parțial adevărate. crezi în adevăr și iluzie, nu poți spune care e adevărat. Pentru a stabili propria autonomie, a încercat să creezi diferit de tatăl tău, crezând că ce ai făurit e în stare să fie diferit de el, dar tot ce e adevărat este ca el. Perceperea exclusivă a lumii reale te va duce la cerul real, pentru că te va face în stare să-l înțelegi. Perceperea binelui nu e cunoaștere, dar negarea opusului binelui îți permite să recunoști o condiție în care nu există opuși. Iar asta e condiția cunoașterii. Fără această conștiență, nu i-ai satisfăcut condițiile și până nu o faci, nu vei cunoaște că îți aparține deja. Ai făcut multe idei pe care le-ai pus între tine și creatorul tău și credințele acestea sunt lumea așa cum o percepi. Adevărul nu lipsește de aici, dar e obscur. Nu cunoști diferența dintre ce e făcut de tine și ce e creat de Dumnezeu, așa că nu cunoști diferența dintre ce e făcut de tine și ce e creat de tine. Să crezi că poți percepe lumea reală înseamnă să crezi că te poți cunoaște, pe Dumnezeu îl poți cunoaște pentru că e voia lui să fie cunoscut. Lumea reală e tot ce ți-a păstrat Spiritul Sfânt din ce ai făcut, iar perceperea exclusivă a acesteia e mântuirea, fiind recunoașterea că realitatea este numai ce e adevărat. Problema și răspunsul Cursul acesta este foarte simplu. Poate nu simți că ai nevoie de un curs care la urma urmei te învață că numai realitatea e adevărată, dar oare crezi lucrul acesta? Când vei percepe lumea reală, vei recunoaște că nu l-ai crezut, însă repeziciunea cu care noua și singura ta percepție reală va fi tradusă în cunoaștere nu îți va lăsa decât o clipă să realizezi că numai asta e adevărat. Și atunci tot ce ai făurit va fi dat uitării, binele și răul, falsul și adevăratul, căci când cerul se va face una cu pământul, până și lumea reală o să dispare din privirea ta. Sfârșitul lumii nu e distrugerea ei, ci traducerea ei în cer. Reinterpretarea lumii e transferul întregii percepții la cunoaștere. Biblia vă spune să deveniți precum copilașii. Copilașii recunosc că nu înțeleg ce percep și de aceea întreabă ce înseamnă. Nu fă greșeala de a crede că înțelegi câte percep, că își le pierzi înțelesul. Spiritul Sfânt însă ți-a păstrat înțelesul lor și dacă îl lași să îl interpreteze, îți va reda ce ai aruncat. Cât crezi însă că le cunoști înțelesul, nu vei vedea ce nevoie ai să îl întrebi. Nu știi ce înseamnă nimic din ce percepi. Niciunul dintre gândurile tale nu e pe deplin adevărat. Recunoașterea acestui lucru e fermul tău început. Nu ești îndrumat greșit, ci nu ai acceptat nicio îndrumare." Ai mare nevoie să fii instruit cum să percepi că și nu înțelegi nimic. Recunoaște acest lucru, dar nu-l accepta căci înțelegerea e moștenirea ta. Percepțiile se învață și nu ești fără profesor, dar dorința ta de a învăța de la el depinde de dorința de a pune sub semnul întrebării tot ce ai învățat de la tine, căci tu, care ai învățat greșit, nu ar trebui să ți fi propriul profesor. Nimeni nu își poate ascunde adevărul decât să ieși, dar Dumnezeu nu ți va refuza răspunsul pe care l-a dat. Cere atunci ce e al tău, dar nu este făcut de tine și nu te apăra de adevăr. Tu ai făcut problema la care Dumnezeu a răspuns. Puneți ți așadar doar o simplă întrebare. Vreau problema sau vreau răspunsul? Hotărăște că vrei răspunsul și îl vei avea, căci îl vei vedea așa cum este și e al tău deja. Te plângi poate că acest curs nu e destul de concret ca să-l înțelegi și să-l folosești, dar nu i-ai urmat, poate, recomandările concrete. Nu e un curs de jocuri de idei, ci de aplicații practice. Nimic nu poate fi mai concret decât să ți se spună că dacă ceri, ți se va da. Spiritul Sfânt va răspunde la fiecare problemă concretă cât crezi că problemele sunt concrete. Răspunsul lui e atât multiplu cât și unul cât crezi că unul e multiplu. Poate că te tem de concreteția Lui, temându-te de ce crezi că va pretinde de la tine, dar numai cerând vei învăța că tot ce ține de Dumnezeu nu pretinde nimic de la tine. Dumnezeu dă, nu ia. Când refuz să ceri, refuz crezând că a cere este a lua și nu a împărtăși. Spiritul Sfânt îți va da doar ce e al tău și nu va lua nimic în schimb, și ce e al tău e totul și îl împărtășești cu Dumnezeu. Asta e realitatea sa. Spiritul Sfânt, care voiește numai să refacă, să fie oare în stare, să interpreteze greșit întrebarea pe care trebuie să o pui ca să îi înveți răspunsul? Ai auzit răspunsul, dar ai înțeles greșit întrebarea. Crezi că a cere, îndrumarea Spiritului Sfânt, e totuna cu a cere privațiune. Puiul lui Dumnezeu, nu îți înțelegi, Tatăl. Crezi într-o lume care ia, căci crezi că poți căpăta lund. Și prin percepția aceasta ai pierdut în vedere lumea reală. Te tem de lume așa cum o vezi tu, dar lumea reală e tot a ta, la cerere. Nu ți-o refuza, căci nu poate decât să te elibereze. Ce ține de Dumnezeu nu îi va înrobi fiul pe care l-a creat liber și a cărui libertate e o crotită de ființa sa. Fericit ești tu cel dispus să cere adevărul de la Dumnezeu fără nicio frică, pentru că mai așa poți învăța că răspunsul lui e eliberarea de toată frica. Frumos odor al lui Dumnezeu, cer doar ce ți-am promis. Crezi că te-aș înșela? Împărăția cerului e înăuntrul tău. Crede că adevărul e în mine, căci știu că e în tine. Fiii lui Dumnezeu nu au nimic ce să nu împărtășească. Cere adevărul de la orice fiu de lui Dumnezeu și l-ai cerut de la mine. Nu există unul printre noi care să nu aibă în el răspunsul să îl dea oricui îl cere. Cere orice fiul lui Dumnezeu și îți va răspunde Tatălui, căci Hristos nu se înșală în privința Tatălui Său și Tatăl Său nu se înșală în privința Lui. Nu te la atunci nici tu în privința fratelui tău și vezi ca realitatea lui doar gândurile lui iubitoare, căci negând că mintea lui este știndată, o vei vindeca pe a ta. Acceptă-l așa cum le acceptă tatăl lui și vindecă-l întru Hristos, căci Hristos e vindecarea lui și a ta. Hristos e fiul lui Dumnezeu care nu e nici de cum separat de tatăl său, al cărui fiecare gând e la fel de iubitor ca gândul tatălui său prin care a fost creat. Nu te înșela în privința Fiului Lui Dumnezeu, căci trebuie să te înșeli astfel în privința ta. Și înșelându-te în privința ta, te înșeli în privința Tatălui tău, în care nu e cu putință nicio înșelare. În lumea reală nu există boală, căci nu e separare, nici diviziune. Numai gândurile iubitoare sunt recunoscute și din moment ce nimeni nu e lipsit de ajutorul tău, ajutorul Lui Dumnezeu te însoțește pretutinde. Când devii dispus să accepti acest ajutor cerându îl vei da pentru că îl vrei. Nimic nu îți va întrece puterea de vindecare, căci nimic nu se va refuza simplei tale rugăminți. Ce probleme nu o să dispară în prezența răspunsului Dumnezeesc? Cere atunci să înveți realitatea fratelui tău, pentru că tocmai asta vei percepe în el și îți vei vedea frumusețea reflectată între a lui. Nu accepta modul variabil în care se percepe fratele tău, căci mintea lui scindată e a ta și nu îți vei accepta vindecarea fără a lui. Căci împărtășiți lumea reală după cum împărtășiți și cerul și vindecarea lui e a ta, să te iubești înseamnă să te vindeci și nu îți poți realiza obiectivul percepând bolnavă o parte a ta. Frate, ne vindecăm împreună după cum tot împreună trăim și iubim. Nu te înșela în privința Fiului lui Dumnezeu, căci e una cu El însuși și una cu Tatăl Său. Iubește-L pe prea iubitul Tatălui Său și vei învăța iubirea Tatălui față de tine. Dacă percepi vreo ofensă într-un frate, smulge ofensa din mintea ta, căci ești ofensat de Hristos și te înșeli în privința Lui. Vindecă întru Hristos și nu fi ofensat de El, căci nu există nicio ofensă în El. Dacă te ofensează ce percepi, te ai ofensa singur și îl condamn pe Fiul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu nu îl condamnă. Lasă Spiritul Sfânt să înlăture toate ofensele Fiului lui Dumnezeu la propria adresă și nu percepe alta decât prin îndrumarea Lui, căci El vrea să te mântuiască de toată condamnarea. Acceptă-i puterea de vindecare și folosește-o pentru toți cei pe care ți-i trimite, căci voiește să îl vindece pe Fiul lui Dumnezeu în privința căruia nu se înșală. Copiii percep stafii și monștri și balauri înspăimântători și sunt de-a dreptul îngroziți, dar dacă întreabă pe cineva în care au încredere ce înseamnă lucrurile pe care le percep și sunt dispuși să își lepe de propriile lor interpretări în favoarea realității, frica lor dispare odată cu ele. Când i-a ajutat să-și traducă stafia într-o perdea, monstrul într-o umbră și balaurul într-un vis, copilul nu mai e înspăimântat și râde fericit de propria lui frică. Tu, puiule, te tem de frații tăi și de tatăl tău și de tine însuți, dar nu faci decât să te înșeli în privința lor. Întreabă-l ce sunt ei pentru profesorul realității și auzindu-i răspunsul, vei râde și tu de spaimele tale și ți le vei înlocui cu pace." căci frica nu stă în realitate, ci în mințile copiilor ce nu înțeleg realitatea. Numai lipsa lor de înțelegere îi înspăimântă și când învață să perceapă adevărat, nu se mai tem. Și datorită acestui lucru vor cere din nou adevărul când sunt înspăimântați. Nu realitatea fraților tăi sau a tatălui tău sau a tatei înspăimântă. Nu cunoști ce sunt și de aceea îi percepi ca fiși, moștri și balauri. Întreabă-l care e realitatea lor pe cel ce o cunoaște și îți va spune ce sunt ei, căci nu îi înțelegi și deoarece ești înșelat de ce vezi, ai nevoie de realitate să-ți spulbere spaimele. Oare nu ți-ai dat spaimele în schimbul adevărului dacă schimbul e al tău la cerere? Căci dacă Dumnezeu nu se înșală în privința ta, tu te poți înșela numai în privința ta. Dacă îl poți să înveți adevărul despre tine de la Spiritul Sfânt, care te va învăța că în tine, ca partea lui Dumnezeu, nicio înșelare nu e cu putință. Când te vei percepe fără să te înșeli, vei accepta lumea reală în locul celei false pe care ai făcut-o și atunci tatăl tău se va pleca până la tine și va face ultimul pas pentru tine, ridicându-te la el.